Süleymanın məsəlləri 12. fəsil. Tərbiyəni sevən biliyi sevər, Məzəmmətə nifrət edən şüursuzdur. Rəb yaxşı adamdan razı qalar, Pis niyyət adamı isə məhkum edər. İnsan şərlə möhkəm olmaz, Salihinsə kökü sarsılmaz. Xeyrxax arvad ərinin tacıdır Ad batıran qadın Çürümüş sümüyə oxşar Salihlərin məqsədi ədalətdir Şər insanların məsləhəti Hiləgərlikdir Şər adamların sözləri Ölüm üçün pusku qurar Əməli salihlər Dili ilə xilas olar Pislər yıxılıb məhv olar Salihin evi dağılmaz İnsan ağıllı sözlərinə görə təriflənər Qəlbində heylə olanlara xor baxılar Şöhrətsiz, lakin qul sahibi olan insan Loğalanan, lakin çöləyə möhtac adamdan yaxşıdır Salih insan hətta heyvanlarının ehtiyacını duyar Şər insanın mərhəmətində də zalımlıq var Torpağını əkib gecərən doyunca çörək yiyər Qammaz boş şeylərin ardınca gedər Şər adam pislərin şikarına qibdə edər Salihin kökü pöhrələnər Pis adamı itayətsiz dili tələyə salar Salih dara düşsə də oradan salamat qurtarar İnsanın dilindən yaxşı söz çıxarsa, bol xeyir tapar Əlinin zəhmətinin əvəzini alar Səfehin yolu öz gözündə düz görünər Hikmətli adam nəsihəti dinlər Səfəh dərhal qəzəbini üzə verər Uzaq görən şərəfsizliyin üstünü örtər Doğru şahid həqiqəti danışar Yalancı şahid heylə qurar Düşünmədən danışanın dili Qılınç kimi yaralar Hikmətlinin dili isə insanları sağaldar Düz söz əbədi yaşar Yalanın ömrü az olar Şər quranın qəlbində heylə olar Nəsihət verib sülhə çağıran Sevinç tapar Salih heç vaxt belaya düşməz Pislərin başı bəla ilə dolu olar. Rəb yalançı dilə ikrah edər. Həqiqəti yerinə yetirənlərdən isə razı qalar. Uzaq görən bildiyini özü üçün saxlar. Axmaq qəlbinin səfəhliyini hamıya yayar. Çalışqanın əli özünü ağa edər. Təmbəllik insanı qula çevirər. Qəlbi narahat olanın qəddi əylər, Xoş söz könlü şad edər, Salih insan qonşusuna da yol göstərər, Lakin şər insanın yolu dolaşıqdır, Təmbəlin əlinə ov düşsə də, Onu bişirməz, Çalışqan qiymətli sərvətə çatar, Salihliyin yollarında həyat var, Kim bu yolla getsə, ''Sorada ölüm tapmaz.''